بسم الله الرحمن الرحیم باب امر اولاد الامور دا باب د په بیان د حکم ذوالاتل امور ته شوشو د مسلمانانو د کارونو مشران دي د حکومت د طرف نس ذمہواریدې پلاسو کې دا لذیت ذا الله و در رسول و دا شریعت در طرف حکم دے برشفی برایاهم چه دی به رعیت سره نرمی کای تا نه چه د حکومت دنده پلاسو کیدا او دے برعیت سره ظلم زیاته کای سخت خبره بکای د چاشپی نګری مشروط تبنغوری و نسی حتههم دی به دد خیر خوالهټی ځکه دا ددي مسلمانانو خاادمان دي وفقتې علی پهی به شفت کوي او نه راغلی د ان غ شم چې د سره بټګ نه کوي دوکهه کې بین نه والتشديد عليهم او قدى بشختي نكاي واهمال مسوالهم ذ ذي مصلحتونا ببيكارن 프리زي شنو ورث لار جودايه بول جودايه نذا امن غم كاي والغفله عنهم عمان وان چې نه دد د حاجتونو نه چې به د به غم ناستې ا کلی اوپله ګري کله بل پهله اوخورریوس ک او په مضو تم شو کې دی او د ریت د دا د غ د تن دا د غم نه قال <سؤال> الله تعاله وخذ جاحمنته به کم الممنين وقته کو وز دغ چاته چې روان شوي دي, شو دي تا پسې د ممنو. وقالتعا ان الله يمر بالعدل ب ش الله کمم کو د والاحسان او د خصو کو وَهِيَ تَأْذِ الْقُرْبَى أَوْ حُكْم كَيْ دَوَر كُلو خوندانو د خپل ولایتا وَيَنْهَى وَلَا مَنَعَ كَيْ عَنِ الْفَحْشَ ذَبِ حَيَايَ وَالْمُنكَرَ وَذَ مُنكَرْنَا وَالْبَغْيُ وَذَ بَغْيُ عُجُرُم شَر لعلكم تزکرون دې د پارچتا شو نصیحت قبول کئ وان ابن عمر رضی الله عنهما قال دې فرمای سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ما اريد لذ رسول الله صلی الله علیه وسلم نش فرمایل كلكم راعن تاسو شو کې هر یو محافظ او نگهبان دې پس ناس درج کې او کلکوم او تاسو ټولو نو مت پوس کې د شی د د رعیت واره کې ال امام دا و محافظ دے امام دانه محافظ دې امام نو مراد د مسلمانانو خلیفہ دې او مصونونه الریتې او دن به د د رایت باره کې تپوس کې دی شيور جوو سر ان را دی د ګهبانې فیلی په کې پهښضا په بچو په انګدو مشر او مصولونه رایتې دنه د خپل رایت تپوس به کېږي چې ت خو د کې شرعی پر تا هم ملک د پاره جندر او ژه تکړې جلسې کې ا چغې او زګونه غرزه نو تا په کور کې د شری پر دې حکم احتبام او تا د خپل کور او د بشو دین ګیند د موس او دای د دینداري سره غم کړي ولمرته راعیه فی بیت زوجها خزنه محافظه او نگهبان د پکور د خاون کی و مسئوله ثنا رایته او دنده د تی د رایته پوشب کیي ای خاون شینی خزه و د خاون د مال د اولاد او دغه د حیا چې د خزه دا د دې حفاظت بکایي نو کاغه دی پلوه دا داده بل پلوه تا په بازارونو کې ګرځي اپا درزیانو زیانو خپل جوڑی جوڑی نو حیام کا اصودا کئی اپا درگاہنو پیرانو گرزی پجادو گرو تاویز گرو گرزی والخادم راعن فی مال سیدی او خادم محافظ د پمال د سید کې غلام دے نو کر دے دکانی والا پریخی کارخانی مصولونه را د د د رایت تپوس به کې یسبب در ته یو شمیرم راعن یو شمرم وکلو کوم را مصولون الریتي هر یو محافظ دے او دنه د د د, د مطالبه او تپوس بکې متفق عليه. وان ابي اعلى ماكل ابن يسار رضي الله عنه قال لفرماي سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اگر دې حديث ته سوجو کیږي موجوده مشري ذا پکار دا او کنه دا, دا پکار وای ماوری دلی د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عنایتونه چې فرمایله ما من عبد النش او بندا یش ترعیه الله چې طلب در عیت کی الاده نظر عیت اې دی ول مشر جوړ کړي خلا کی ما تهدی یموت یوم یموت مړکی ګیره په کمر شي مړکی وبا وهو غاشل رحیتي اده د خپل رعیت سره ټګي کوي دوک کوي اي په ستاريکي غلاي راغلاي چرته چې ما دا حکومت به د خلک پوي نشي الا حرم الله عليه الجنّه مگر پدې کث جنت حرام دي د ټګیو کخل کو سره دوکاو کا د وی जबाबا کو ماغه بکو د دین او د دی اسلام او د مل خیر خواہیب کو او ده خد ملک او ده ملت او ده خل کو ټول سره غددار رې متفق عليه او پرواز کی فلم یحتها بنوشه حفاظت ورو کو دوی په خپل خیر خوایو لم یجد رائحه الجنان نداس بادشاہ چې د قوم خیر خوا کشته به د جننت ب نه مي د وزیر خو شو س شو مبرې وکه پهګوره د جنت نه لا شوځل. او په یو روواعد د مسللم کنیما می نه مییرین ن مییر یلیومورل مسللمین چې د مشر په کارونو د مسلمانانو ثملا جهدو له هم. ابیا دے زان مستڑے کای دیتا منډه تھړلې نو وای ان سواہ لهم او دای خیر خواهین لټای الا لم يدخل معهم الجنه مگر دے بده سر جنت نزی رضی الله تعالی عنها دوم المومنین عائشہ رضی الله عنها روایت پیپی فرمای ماوری د رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول فرمایلی فی بیتی هذا ای زما پد کور کی شدادے ورکل صحابه غوقت او حال مخی لکای دا در لوی مال غره خبر ادا سی یادره چې د دې خبر یا غازی اگر اته یاد دی لکتا صلو حدیث د مشکات کی تیر شو ویز العالم پیغمبر علیہ السلام مو دوست بینه جامه پیپی راوی خو دا د توج ماله او د کېدلو وي فېدل ټول مخې لري دا الله حبيبي اللهم يا الله غور داد الله د حبيب سمره خطرناک خيرې الله اللهم من ولي امر امتي الا سوج مشور شود کار دو مزما دي او شي فشق عليهم قداي شختي كاي فشق وک علیه نو ته بشختیو کی خریدی دا امت ګره دا سی بیا سره نه دی قسم ده دای سره د خپل پیغمبر خې اسوک چې دا امت تنګي نو دا غذ دی مشرین حالات او د مشرین په سغه انجام لګورای دا د پیغمبر خې ری رونی کاغ لگ مشر دی او کډیر مشر دی وچې چا د امه پرېشانې کیا اچولې نو د دې ايدي امه نسبت د خپل پیغمبر سره وموليه من امر امتي شئن او شوک چې مشور شو د کار د امه زمانه د سشي فرفق بهم فرفق به دی سره نرمبي کوي زماره بتون ور سره د نرممووه ملوکې نګور ی شړی نیک د خپل کار صیطرې کې سره کوي نو یو خ د اخیرت د عذااب ن خلله شو بل د خپل نبي دوعاې را تا شوه روه هم مسلمونبي هوورره تره دوله هو. قالله قاله رسول الله صل الله عليه والی ومه و الله رسول صل اللهلم فرميقان د بنو اسرائله تسوو هممل اامبییا او بنی اسرائیل تسو هممل اامب سااس یا سو سیاستن سیاست کول د کارونو تدبیره به اسرائیل تهسووس مبییا دد د کارونو تدبیره انتظام به پ غبرانولی مسلام کوو کله ما خلکه نهبي کله و, و فات شو پیغمبر خلفه نهبیور پسسې به بل راغې سیاست سیاستستوي د خلکو د کارونو تدبیره انتظام جوړو خو د چا الله د رسول په طریقہ د جمهوریت په طریقہ نه جمهوریت خود غیر او د طرف نه راغله دیو چې سیاست یو شرعي شو یو غیر شرعي شو څه پښې په خبربان تقسیم د سیاست یو ته سیاست شرعي وي اې د قران او سنت مطابق د خلکو د کارونو تدبیر کول یو غیر شرح ده نو شرعی شرعید الله د رسول د طرف نه غیر شید د غیررو طرف نه راغې و نه هو لا نهبي بای او شان دا د زمانه پهګور چېو پهې غمبر نشته څوککه دا و کوې د اوا به کااف رویی سیکون بادي خلفه. زردی چی شی به ما نه پس خلفا فیکسرون ندیر بوی قالو یا رسول الله صحابه ویری یا الله رسوله فما تأمرونا تا شوم ته شو حکم کوي قال اوفو ببیع بی الاول فالاول وروالو کیپه بیعذ اول اوف الاول ولع اول د ملک خلیفہ بادشاہ دے مسلماناته سر بیعت کو او چې بل دینو نه دا نه بل سر بیعت کړي بس غو سر دی بیعت کړي او داغه مشرۍ او حکومت او خلافت او امامت دې منلې ثم اعطوهم حقہ اے د بادشاہ چې کوم حق دے دا ول ورکا واسل الله الذي اساج کوم حق دی د الله نو غوړه فئن الله سائلوهم الله بد ذینا تطوس ک یما استراحه ذا اغا مبارک جدی نه د کوم خلکو درعیت مطالبه کړي جداستا پرعیت کړي وتفقن علی اګورسن اید الله حبیب امه تسمرا سان چلخ وی بادشاہ دے خلیفہ دے تاور سر بیعتو کو نتوال اخپل حقور کا اخپل مغوارا جوی جلوس بکو روڈ ببندو اڈتال بکو اگا اللہ نوغوارا بس جو رشتا دنبی تبوس کی وان آئیز ابن عمرن رضی اللہ عنہ انہو دخلا دا جلیل القدر صحابی وردن نشو پو بیدللہ ابن زیاد مانیم فقال له هود تيريو اي بنييه بچيا اني سامع تو ماوري دري دي دا رسول الله صلى الله عليه واله وسلمنا يقول شي فرمائل ان شر الرعاء ناكارم مشرانو رايانو كي الخطوا ما ذا چې سختی کوي او وهل ک ناکار ولی او ناکار امیر ده فیا کان تکون منو نو خبردار ته چا د ناکار مشران نو جوړن شي تاسرم گورنر یی داد دی او سوروز ده داد صدارت دا محل دی او سوروز ده تا نه مخ کی پدی کی سمرا خلکو ده غفلت خو غنا کړي خلک خلق پو وزیرای نازی دیری او وی لی چې د ما په لاس کې لخکر او ډنډیری هوغو رچې ششوان نو سمکار او کمل خیرخواهی زرعیت خیرخواهی د الله او د رسول د حکم لحاظ او متفقن عليه وانا بی مریم الازدی رضی الله عنه انه قال د فرمایلو معاوی رضی الله عنه تا سمعت ایم اوری ذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقول چ فرمائے لے ما اللہ اللہ حسین ارغ سوق چ مشری ور کالا دت د سشید امور مسلمانانو نا فاحت جب دون حاجتہم رد دو پرد جوڑ کریا پل د حاجت د دین سو کی وفقره مودد فقرنا و فقرهم او د دې له فقر ناپلا خلق له حاجت دې خلق سره ظلم کیه اده ځان نغير چا پیر ډنده مارو درې چ شکرا پرې نه ځای احتجب الله دون حاجته نو پردبو کې الله د دې حاجت ناپلا و خلته و او د دې حاجت او فقر نه پرځه کې عبارت نجی معاوی رضی اللہ عنو دا حدیث ورد فجعلا معاویتو رجولن وی گرزولو یو سڑے علا حوائی جنناس دخل کو پہا جتنو بانے رواہو بودعو دو ترمیجی نگور مشری پا اعتبار دیر اگران دا او سبا کا خوادی خوایو کل نو خیرت بے خراب شن اپا دنیا کی ملہ پکڑ کئی وز خداسي وی جناحه کوي نیم دویږي ظلمونه کوي ا انتقامي که روايي وی دا, دا نیک مشر په منزلي د والد او د والدې وی نو ګره او مور د بچو نقصانات ګوري خو جاوز او بافق هي دا شه بادشاہ او حاکم دا په منځلي دا والدې دی دیو شفقت کوي دی به تجاوز او عفو کوي او د رندب عادلانه وې دا بظالمانه نيوي باب الولي العادل باب د بیان د عادل کی او عادل هغه چالووي له کو قانون د برن را رالیږلی <سؤال> هغه مطابق في سلی <سؤال> کوي قال الله تعالی ان الله <سؤال> يمر بالعدل اللهکم کوي د انصاف والإحسانه او د حص کونو وقالت حالله واقتو والله انصاف کوي ان الله يحب مقصين الله د انصاف کوونکو <اللعه> سره محبت سااتي. وانا بی حریرت رضی اللہ عنوانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ بی وی سباتونو کسما کسان دی یو ذو لهم اللہ دا سور دلان دی بگر دی دی در اللہ فی ذو لی ہی ای دی ذو لی ہی دا زمیر اللہ تا راجی دے پا سور دا اللہ کے ندین مراد دا, دا حدیث دا بابو صفات نن دے بلکہ اللہ چے کمسور پیدا کرے د مخلوق چا عرش دے یا د قران شریف دی یا د جنت دونو سورې دی د خپل اعمالو سورې نه یوم الاز ول الاز ول کمرت پخمرتش سورې بنی سیواد سورې د الله نه هغه کسان څوک دی امام عادل چې نهک بادشاہ دی د قران او سنت مطابق دی حکومت او بادشاہي کوي وشا نو بله غ ځوان دی نهشااف عبت الله تالله چې تربیت شوي دا الله په عبت کې پس دا کور د د دی دا ر چې د په خبت پودو نوجدې په لګورومدین دی جې په لګوردین د تر چې د پهې ځان ل وررسدو واهجلن قلبو او در مغه سړی دې چې ضرورت ده اویزان <تصفح> او تړلې دې مساجد پوری دې دې جمعه د آبادو لپاره سوچ کړي یره د درس نیمګړوالې د ما سبک سبق نیстаў دا او بو تنظیم دې دا بجلی دا را پکې دې د جمعه جار کول غواړي ټول لريل تړلې او د مسجد په فایده خوشحاليږي اپا نوڅان غفاکیږي ورجل ان یو دوا غسړی دی ته ابا فالله چمین ساتي دیو بل سراد الله بارکی اجتما له رجم کیږي پدی وتفرق عليه یو جدا کیږي پدی ا دې کې دام نه امزولي دی دانه یو غټ سره یا معشوم سره موي مينر الله د پاره دا دروغ جد دي بلکې دا شیطان او نفس بدو ککه چوله ورجل نغ سره دات وې امرات روبلل دی وی خزي ذاتو منصبن وجمالن چا خاوند د لوی منصب او د جمال فقال اني اخاف الله دی وز الله نه ورجلونه غ سړی د تتصا دقب د قتل خیررات کوي خیررات فاخفاه پټ اطلاتتهله مشيماللوو ما تونفی قوی میوه پهتننی لږې د د ګس لاست هغهه چې لګ د خلاص او م قسم د چې را یادې کوله خاال او اذو زیبا الله سره ملاوی کما نه مزما د ژوند تپوس کوي ففادت عینه واستربو نو فکر اوالش متفقن علی وان عبد الله ابن امر بله اشرذ دی الله انهما قال قال رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم و رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم فرمایې ان المقسطین بیشک دا عدل و انصاف کون ان پنیز دا الله علا منابرا من نور دا نور په منبرنو بی اللذین دا غا کسان دی اعدلون فی حکمهم چدی پخبل فیس حکم کی فیس انصاف کئی و اہلیهم پخبل اہل و عیال کے و ما ولو و دس چې چدی مشران جور شوینیم رواه مسلم وعن عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فرمائلی خیار اعمتکم غرپ مشران استاس کے آغدی تحبونم جتاس ورسل من ساتی ویحبونکم ایتاوسر من ساتی وتصونه عليهلی هم تاسو ته دعاګانې کو سونهعلکوم تا او دعاګې کوي وشررارو وایمت کومنا کاره په مچنانوستاسو کغ دي تو به عدونونه هم چې تاصور سره دشمنې قال قلنا وام فرمای موږ ویلو یا الله رسوله افلان نابذهم آیا موږ د ایتدا ثابتداری وررتاوونه چې تاسو مشرانه موږ کې شرار نیو اے بغاوت نکو قال لا ما اقام فيكم الصلاه نا ترسو جدی قائمه پتہ سو کی موږ لا ما قام فيكم الصلاه نہ ترسو چې دای پتا سو کې مصقى ہے مې رواه مسلمن اتصلیون علیہم تدعون لهم تاسورت دعا غوړی عیاض ابن حمار رضی اللہ عنہ روایت سے فرمای ما اور ادری د رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے قول جو فرمایله اهل الجنت ثلاثه جننت والذری کس مخلق دی یواغه هاوند با شید مقسط خو انصاف ولدی لاسو ګډंडा وو د قران او سنت مطابق فیصله کوي او موفق ذات توفیق ور کړی شوی دی با ښار او انصافدار نه ظلم نکوي زیاته نه کوي د چا دا حیاء دا مال دوینو سرلوبی نکی ورجلن رحیمن بلغ سڑی دے رحم کا انکه دے رقیق القلب زڑکی نرمی دالک اللی دی قربا و مسلمن د هر خاون دا خپل ولی دا پارا و دا مسلمان نپارا دا, دا خپل وانو شفاقت دے پڑکی دا هر مسلمان او درم و متعففون اغه پاګدامند چې ځان د سوال نه ساتي ذو خاون خاوند بالبچته اے حاجت شتا او بیا سوالونه نکئ دادری وړو ته اهل جنت وي بالبچدا او سوال نکئ یګور هر څه پزان تلل پکار دي ایسته سوال بچدین ول مونډه تړلو واکه هلګونه سوالونه ولیکئ دا سوال تریکی وکلا سره لاس نیسی کلا پخلوې کلا لاس مخکی رستو کېږي ویږي په بربا رواه مسلم صل الله تعالی علیه